Великі півкулі головного мозку У багатьох тварин мозок значно більший, ніж у людини. У слонів, наприклад, він важить 5 кг. Що ж тоді робить людину найрозумнішою істотою на Землі? По-перше, наш мозок найбільший щодо маси тіла. Але й це не головне. Адже розум залежить тільки від кількості сірої речовини, де зосереджені тіла нейронів. Вона утворює тонкий верхній шар, або кору самого головного відділу мозку – великих півкуль. Великі півкулі головного мозку рясніють з вивинами борознами, які збільшують площу кори. У людини ця площа надзвичайно велика, тому за кількістю думаючої сірої речовини ми в мільйони разів перевершуємо всіх інших мешканців планети. Під корою півкуль мозку міститься біла речовина – яка складається з відростків нейронів, що зв'язують мозок з усіма частинами організму. Іноді люди отримують травми головного мозку, після яких вони втрачають зір або слух, здатність до точної координації рухів або пам'ять. Збираючи такі відомості та здійснюючи досліди на тваринах, учені з'ясували, що кора великих півкуль поділена на зони, кожна з яких відповідає за певну функцію. Зона в області потилиці – зорова. Тут аналізується інформація, що надходить від очей. Завдяки їй ми бачимо, розрізняємо кольори і запам'ятовуємо обличчя людей. Можемо читати. Слухова зона розташована у ділянці скроні. Рухова – відповідальна за узгодженість рухів. У ділянці маківки. За наші емоції – радість, біль, людь. Відповідні ділянки кори. Крім того, існує безліч ділянок, відповідальних за пам'ять, здатність до навчання, управління поведінкою. У цілому карта кори головного мозку виходить дуже складною, і що більше досліджують учені наш мозок, то складнішою вона стає. Цікаво, що права півкуля головного мозку відповідає за роботу лівої половини тіла, а ліва – за роботу правої половини. У більшості людей ліва півкуля розвинута краще тому права рука в них вправніша. Але трапляються серед нас шульги, які лівою рукою пишуть та їдять. Як виявилося, шульга має краще розвинуту праву півкулю головного мозку. Серед них було багато відомих людей. Учений і живописець епохи відродження Леонардо да Вінчі, знаменитий фізик Альберт Ейнштейн і автор «Аліси Україні чудес» письменник Льюїс Керролл. Виявляється, шульгою є приблизно кожна шоста людина на планеті. Учені з'ясували, що права півкуля головного мозку відповідає за здатність до образного мислення, а ліва – до логічного.